І цигана внук ліпше радить той голос переждати аж по його весіллі з насткою. Від сьогодні за тиждень неділю їх весілля. Вони пождуть, і аж по весіллі підуть до нього і розкажуть усе. Та тут уже Тетяна стратила знову рівновагу душі. Зачувши наново про весілля Гриці з Насткою, вона не своїм голосом скричала і блискавкою свого місця зірвалася. А коли Мавра, несамовитим окриком викликана, спинилася на порозі, а за неї і старий Ендринаті, вона вже знов у ліс погнала. Знов той страшенний старець, що, мов, з пекла виринув. Той самий і те самий повторив. Знов прогриться і настку. О, знов і знов, і знов. І знов діється з неї, що, чого вона не знає. Бігла доки сил було, дряпалась на гору. Мозе нею гнав хто. А далі сувається безсильно до землі і бачить. Вона під білим каменем. Так, тут вона з ним сходилась, і тут він зараз буде. «Гривцю, я тут!» – закликала далекосяглим приманючим голосом і ждала. Недовго ждала так. У ній піднялася нова думка – прийде він? А зараз потім підсунулася інша. «Хто винен? Синіока Настка? О, ні! Настка невинна! Гриць винен? О, ні! Вона його любить, і він нічого не винен! Він – ні! Все лихо винно! Лихо в нім сховалося! Щоб його ніхто не знайшов, що Гриця здержує до неї вийти, що її щастя вбило!» Все воно винно. Вона його уб'є. Вона його у Гриці знайшла, І вона його у нім уб'є. Так, в нім. Не буде його відтак ніде. Ніде, ніде на всім світі. Тепер вона йде до Гриці і розкаже все. Нехай знає і він. Вона йде до Гриці і підносячись на руках землі Свої широко отворені очі спиняє нараз на широколистім зіллі з-під білого каменя. «Гей, скільки його тут! Його тут повно! Гей, Мавро!» Кличе задихана з дикою якоюсь втіхою. «Твого зілля повно! Ага, Мавро!» Заблиснули їй спогади про стару циганку. І знов починає їй у мізку плутатися. Що казала Мавра про зілля з-під білого каменя? Хвильку надумається. Вона знає, що. Вона про всяке лихо учила Мавра. У неділю рано казала зілля копати. У понеділок пополокати. У вівторок варити, а в середу, в середу, киплять у її голові думки і тут ніби умовкають. Вона усіла наново на землю коло зілля, підсунувши високо чорні свої брови, і нагадує: у середу, у середу, щось казала Мавра. А. Вона вже знає, стрілило їй нараз блискавкою через ум. В середу казала Мавра, зіллям лихо приспати. А в неділю весілля. Так. В неділю казав старець неділю весілля, і з тим задивлюється знов на зілля. Його тут повно. Аж само в руки лізе, що треба рвати. Мавра буде рада, а вона уб'є немлихо, що в грицю сховалася».